І оскільки кожен об'єкт матеріального світу пов'язаний з нематеріальним, не виключено, що і в неї існують якісь налагоджені раніше зв'язки з нематеріальним світом, до яких тепер стали причетні ви. Але хочу вам нагадати, це лише версія. Один із десяти, може, й ста можливих варіантів. При слові «ста»? Мене знову почав охоплювати відчай. І, помітивши це, Світлана поквапилася мене заспокоїти. Ну, «Зараз не час для розпачу», – сказала вона. «Останні два варіанти здаються мені більш імовірними. Ну, почніть з того, який є технічно простішим. Мусите зустрітися і поговорити з Жанною». А тепер, коли ви відпочиватимете, я накидую на папері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 Найдешевшої Я був сам І тому почав відчувати Знайоме занепокоєння Думки про пса З'являлися самі по собі Так несподівано, що моволі я озирнувся. Не вистачало тільки йому З'явитися й тут О, Господи Це б визначило все Я маю справу з привидом, А не живою істотою